din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine, iubiți ascultători, programul I135. Inițiala, dinaintea fiecărui număr curent al programului, corespunde cărții din. Noul Testament pe care îl studiem. Respectiv, suntem în Evanghelia după Ioan și astăzi, iubiți ascultători, ne vom începe studiul nostru cu versetul 11 din capitolul 11. Suntem într-o împrejurare plină de învățăminte importante și de mare valoare pentru noi, atât în ceea ce privește învierea în sine a lui Lazar, cât și atitudinea Domnului Isus față de cele două surori ale Lui. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc un pasaj important, foarte interesant, un fel de definiție a ceea ce este creștinismul, așa cum am găsit o scrisă într-o lucrare intitulată Iisus Hristos. Coordonatorul acestei colecții este profesor universitar dr. Remus Rus, iar autorul cărții se semnează cu numele Ion Bria. La pagina 132 din această carte, la capitolul 21, Subtitrul semnificația religiilor monoteiste pentru creștinism, autorul cărții spune următoarele. Să notăm mai întâi câteva trăsături specifice creștinismului. Creștinismul nu este o speculație filozofică despre ființa și existența lui Dumnezeu, ci credința în Dumnezeu, adică acea viziune și regulă de viață revelată în mesajul persoana și opera lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după cum citim la 1 Ioan 5, versetul 5. Creștinismul se bazează pe evenimente revelatoare și învățături obiective, universale, pe care le-a învățat și le-a trăit Isus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Apropierea personală a acestor elemente constitutive este condiția esențială de a fi discipol și martor al lui Isus în sânul unei comunități disciplinate. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, avem în fața noastră o definiție cât se poate de limpede și de concludentă a ceea ce este creștinismul în esență, elaborată de o înaltă față bisericească, de scriitorul Ion Bria. În lucrarea pe care am citit-o înaintea dumneavoastră Așadar, Dumnezeu ne spune despre creștinism Că nu este doar o speculație filozofică despre ființa și existența lui Dumnezeu Ci este credința în Dumnezeu Și continuă să ne spune că această credință este o viziune Și nu numai viziune, ci regulă practică de viață Revelată, vă rog să luați aminte Nu în părerile oamenilor nici în tradiție, nici în ce-am moștenit, ci așa după cum ne spune textual Dumnealui, revelată în mesajul, persoana și opera lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să fim foarte atenți dacă ne numim creștini ortodoxi. Dacă suntem cu adevărat ceea ce ne numim creștini după dreptar, să fim foarte atenți că și acest ilustru scritor din cadrul cultului Bisericii Ortodoxe Române ne îndeamnă din nou către cuvântul lui Dumnezeu singurul care conține mesajul și persoana și opera lui Isus Hristos. Și în continuare, autorul Ion Bria, în lucrarea amintită, merge mai departe și ne spune apropierea personală. Deci este vorba aici despre o umblare personală în lumina acestei viziuni care o avem în legătură cu mesajul, opera și persoana Domnului Iisus Hristos. Deci această apropiere personală, aplicație la individ acestor elemente constitutive, aceasta este condiția esențială de a fi discipol și martor al lui Isus Hristos în sânul unei comunități disciplinate. Nu putem să spunem că suntem creștini, Atâta vreme cât viața noastră personală nu este în concordanță cu mesajul, persoana și opera lui Isus Hristos, revelate în Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru oameni ca și acest deosebit scriitor care ne spune încă o dată că numai apropierea personală a acestor elemente constitutive este condiția de a fi discipol și martor al lui Isus Hristos. Nu ai dreptul, după Scriptură, iar acum vine și întărește acest adevăr sfânt al Sfintei Scripturi și autorul Ion Bria, nu ai dreptul să te numești creștin, nu ai voie să faci acest lucru, comiți un sacrilegiu să te numești creștin, dacă viața ta nu este în concordanță cu mesajul, persoana și opera lui Isus Hristos, revelate în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Facă Domnul Dumnezeu să înțelegem bine acest adevăr, să nu ne jucăm cu propria noastră viață, căci mulți dintre noi vom fi judecați în veșnicie nu pentru cele ce am trăit, ci pentru faptul că trăind după principiile și perceptele noastre personale, ne-am numit totuși copii ai Lui Dumnezeu ca unii care am fi trăit după cuvântul Lui Dumnezeu, prin aceasta aducând o mare ocare asupra cuvântului Lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, mulțumim și pentru autorul acestei lucrări, care încă o dată înalță mai sus și mai strălucitor, mai puternic, numele persoana și mesajul Domnului Isus Hristos, opera lui pe care a săvârșit-o pe pământ, așa cum ne-a lăsat-o scrisă în cuvântul tău. Bine, cuvântările tale veșnice să fie și peste Dumnealui și peste toți cei care înalță cuvântul tău. Te rugăm să cuvinte și mesajul care ne stă înainte. Să ne ajut să fim mai serioși cu noi înșine, să luăm aminte mai mult astăzi, mai mult decât oricând, la mesajul, la opera și la persoana Domnului Isus Hristos, să o aplicăm vieților noastre personale, ca prin aceasta să-ți aducem ție slava cuvenită, iar pentru noi o fericire veșnică și nesfârșită, în sfânta ta părtășie. Amin. În dreapte. Privirea spre tine, spre tine-i soțin necurmat, cerul vieții din mine, senin și frumos și curat. Soare, soare frumos, soare, tu mi-ești Hristos, Să ne oprim din umblarea noastră, să mergem astăzi după Domnul Isus Hristos, să ne conformăm viața potrivit mesajului, operei și propriei sale vieți, așa cum este revelat în Sfânta Scriptură, luându-l pe Domnul Dumnezeu ca stăpân și călăuzitor al vieții noastre, căci acesta este singura care a fericirii, după cum și soarele este singura sursă a căldurii și a luminii pe pământ. Odată ce a dispărut soarele, s-a terminat cu viața și lumina pe pământ. Odată ce a dispărut Dumnezeu din viața ta, rămâne același lucru, ceea ce ar rămâne pe pământ dacă soarele nu și-ar mai arăta fața Mulțumim Domnului Isus Hristos pentru cuvântul Său și mesajul Său și opera sa pe care ne-a lăsat dezvăluite în cuvântul Său, ne apropiem acum, iubiți ascultători, să cercetăm acest sfânt cuvânt și așa după cum am anunțat în deschidere, studiul nostru de astăzi se începe cu versetul 11 din Sfânta Evanghelie scrisă de Apostolul Ioan la capitolul 11. Versetul sună în felul următor. După aceste vorbe, le-a zis. Lazar, prietenul nostru doarme dar mă duc să-L trezesc din somn. Iubiți ascultători, ne aflăm de ce în împrejurarea în care Domnul Isus stă de vorbă cu ucenicii și îi pregătește pentru marele eveniment pe care avea marea minune pe care avea să o săvârșească, respectiv învierea lui Lazar. Surorile lui Lazar îi trimit vorbă spunându-i, Acela pe care îl iubești este bolnav. Domnul Isus, după auzirea acestei vești, a mai zăbovit încă două zile în locul în care era, Motivul acestei zăboviri l-am arătat destul de limpede și înădăjduiesc destul de înțeles. Acum, înainte de a pleca, totuși să săvârșească minunea, aflăm, după cum am citit versetul, că Domnul Iisus le-a spus la ucenicii lui, la zăr, prietenul nostru doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Vedeți, dumneavoastră, sunt împrejureri când adevărul nu trebuie spus pe față, ci acoperit cu o pildă sau cu expresii figurate. Niciodată însă nu trebuie tăgăduit. Domnul Isus, și în privința aceasta ne este o pildă desăvârșită. Și pentru că Domnul Iisus ne este pilda desăvârșită în toată umblarea vieții noastre, de aceea și autorul Ion Bria, prin cartea din care am luat un scurt citat în deschiderea lecției, ne spune astăzi că adevărata credință, adevăratul creștinism, adevăratul discipol este numai acela care își rânduiește trăirea vieții sale după mesajul, opera și viața personală, pilda personală a Domnului Isus Hristos. Așadar, vin vremuri când vălul care acopere adevărul trebuie să-l dăm la o parte, dar numai pentru cei care îl pot primi. Lumea nu poate primi duhul adevărului. Cine se poticnește de adevărul simplu al cuvântului scris al lui Dumnezeu, face parte din lume, chiar dacă are o anumită viață religioasă cu un anumit grad de moralitate. Cum stăm noi față de ascultarea și împlinirea întregului cuvânt al lui Dumnezeu? Iată un prilej de cercetare. Lazar, prietenul nostru, doarme, spunea Domnul Isus. Cuvântul doarme nu este ales anume de Domnul Isus în vederea învierii ce urmează ci, prin acest cuvânt, arată tocmai înrudirea somnului cu moartea trupească. Adormirea este moartea periodică pe pământ. Cu toată dreptatea s-a spus că somnul este fratele geamăn al morții. Moartea este ultimul somn în perioada actuală a existenței pământești. Dormirea este concentrarea vieții exterioare spre interior și repausarea trupului. Nu Dumnezeu a făcut moartea, ci este un accident în lumea creată de el, evită în urma altui accident și anume păcatul. Cu toată dreptatea, un înțelept Lopuhin, spune așa: Moartea este minciună în viața omenească, și fiind minciună, ea produce și provoacă altă minciună. Știți, tot ce nu-i din Dumnezeu este minciună și nu va dăinui veșnic. Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn, așa spunea Domnul Iisus ucenicilor în timp ce se pregătea să ia drumul către Betania. În prezența Domnului vieții, moartea nu este moarte, iar mormântul nu este altceva decât un loc de odihnă. Prietenii Domnului Isus dorm chiar dacă trupul lor se află pus într-un mormânt. Nu s-ar fi auzit niciodată astfel de cuvinte din gura mântuitorului nostru dacă Lazar n-ar fi murit, ci ar fi fost numai ridicat de pe patul bolii printr-o vindecare așa cum se vârșise foarte multe. Vreau să probez cu un exemplu practic din viața mea despre care am mai vorbit și în alte ocazii, dar este privit acum dintr-o altă perspectivă. Am mai amintit și prietenii mei de aproape cunosc că eu am avut o fetiță, după trei băieți, foarte îndrăgită de toți și de frații ei și numai puțin și de părinți, pe care Dumnezeu a găsit cu cale să o lase să se îmbolnăvească de leucemie când avea trei ani și ceva. Ne-a fost foarte greu, desigur, cine este părinte știe ce înseamnă. Să treci printr-o așa împrejurare, Dumnezeu a găsit cu care în bunătatea lui totuși să ne-o lase în viață și astăzi mulțumim Domnul, este perfect sănătoasă, nu mai are nicio reminiscență a bolii acelea, dar n-am înțeles atunci pentru ce Dumnezeu ne trece printr-o împrejurare atât de grea. După scurgerea vremurilor însă am aflat. Dumnezeu ne-a făcut cunoscut existența unui spital de specialitate, probabil din câte sunt informat ar fi unic în lume, care tratează această boală cu mult succes la copii, pentru ca, după ce noi l-am aflat, să putem fi de folos și altora. Și datorită faptului că Dumnezeu a îngăduit să trecem prin această mare încercare și durere, adâncă de-a lungul celor aproximativ trei ani de tratament, prețul acesta a fost plătit pentru ca și alte vieți puse în pericolul morții de această boală să poată fi salvate. Iată, iubiți ascultători, Domnul Isus a făcut lucrarea aceasta aici cam în același fel cu Marta și Maria. Ele au suferit mare durere văzând că fratele lor a murit, au suferit mare durere și n-au putut să înțeleagă nici atitudinea Domnului Isus, care în loc să vină în dată când a fost chemat a mai zăbovit și a aștepta să moară, dar la urmă de tot au văzut Marea minune a Domnului Isus pe care altfel n-ar fi putut-o cunoaște dacă de la început ar fi venit și anume a văzut că Domnul Isus este și Domnul vieții, nu numai vindecător al unor boli, iar pe lângă ele astăzi am aflat și noi aceeași mare bucurie că Isus este Prințul vieții și că cine moare în Hristos este numai într-o stare de adormire. Iată deci un motiv în plus care ne încurajează pe toți acei care trecem printr-o suferință sau alta, o suferință de mai scurtă durată sau de mai lungă durată sau de durata întregii vieți, toate acestea au drept scop marea binecuvântare pe care o aduc în urmă atât nouă binecuvântări veșnice, neegalate, cât și celor din jurul nostru. Fie ca gândul acesta să fie un tonic și un stimulent pentru toți cei care trec prin grele încercări, să-i ajute să poarte mai cu curaj și mai bărbătește încercarea prin care trec, căci încercarea aceasta le va aduce o revelare a lui Dumnezeu pe care n-ar fi putut-o avut niciodată într-o stare de perfectă sănătate și mai mult decât atât va folosi foarte mult și celor din jurul lor foloase, veșnice și binecuvântate. Venind înapoi la textul lecției noastre, la meditația pe care o parcurgem cu ocazia versetului 11 din Ioan, capitolul 11, spunem că în fața morții omul nu mai poate face nimic. Aici se vede totala lui neputință, oricine ar fi fost el pe pământ. Dar tocmai când omul nu mai poate face nimic, este abia atunci timpul prielnic pentru Dumnezeu, care poate face totul în orice împrejurare. Mormântul în care se afla lazăr era un mijloc mai desăvârșit pentru ca Domnul să se-și arate slava decât patul de suferință de pe care l-ar fi ridicat. Să lăsăm, iubiților, haideți să lăsăm pe Dumnezeu, să aleagă El ce este mai bine pentru noi atunci când ne aflăm într-o încercare. El totdeauna are în vedere binele cel mai înalt și veșnic. Este important, consider și foarte încurajator pentru noi să mai fac o mențiune. Dacă pe timpul în care ne aflăm în încercare, avem dorința a ieși din ea, aceasta nu este neapărat o stare de păcat. Pentru că, după cum ne amintim și în cazul lui Lazăr săracul și bogatul, spune că mult ar fi dorit să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, dar nu i le da nimeni. N-am văzut că Domnul Iisus ar fi mustrat pe Lazăr, că ar fi dorit să mănânce fărămiturile. Însă, este o mare deosebire. Între a dori, ceea ce este omenește, este uman să dorești să ieși din încercare, ci între ambiția de a face tot posibilul și orice compromis a ieși din încercare. Aici este o mare deosebire. Deci, în timp ce ne aflăm în încercare și dăm voie lui Dumnezeu să spună El cuvântul și să ia El decizia asupra acestea, nu este nicio nenorocire că noi dorim de multe ori și tânjim să ieșim afară din această încercare. Deci Domnul Iisus spune, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc. Frații mei, să ne trezim prietenii care au adormit într-o stare rea. Aceasta este o datorie sfântă pe care o avem noi, urmașii Domnului Iisus. Și încă un gând duhovnicesc. Lazar, în tălmăcire, însemnează ajutorul lui Dumnezeu. Când ajutorul lui Dumnezeu pare că doarme în viața noastră, să îndrăznim în numele Domnului Iisus, și el se va trezi, slăvit să fie Domnul. La această propunere a Domnului Iisus, ucenicii, în versetul 12, i-au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. La orice boală, odihna este cel din timp mijloc pentru vindecare. Nervii liniștiți ajută celorlalte sisteme din trup să se refacă. Duhovnicește lucrurile stau la fel. Întâi pacea, odihna, și apoi vin toate celelalte haruri pentru vindecarea, întărirea și desăvârșirea vieții celei noi din Dumnezeu. Ucenicii Domnului Iisus au luat cuvintele marelui lor învățător, așa cum le-au auzit, adică în înțeles firesc. Ei nu pricepeau că pentru acela care avea putere să învieze morții, moartea nu este decât un somn, căci nu numai Marta și Maria, dar nici chiar ei, ucenicii, nu cunoșteau pe Domnul Iisus, ca fiind învierea și viața Ei îl cunoșteau numai ca unul care Haideți să folosim un termen mai pe înțeles pentru noi Ca unul care repară Dar ei nu știau că Domnul Isus, În afară de faptul că putea să vindece orice boală El putea să aducă și la viață Căci doar El a fost acela care împreună cu Tatăl și Duhul Sfânt Au făcut viața, au făcut pe om Iată deci o lecție pe care trebuiau să o învețe Marta și Maria Dopotrivă și ucenicii, cu ocazia învierii lui Lazar, iată deci de ce Domnul Isus a trebuit să lase pe aceste surori să sufere și a trebuit să lase pe Lazar să moară, pentru că a vrut să le dea o lecție minunată pe care niciun fel altfel n-ar fi putut-o primi lor, cât și ucenicilor, cât și nouă astăzi celor care ascultăm relatarea gândurilor acestora minunate. Ucenicii deci au răspuns Mântuitorului după priceperea lor. Dar în cuvintele rostite, ei făceau o prorocie. În adevăr, nu numai lazăr se va face bine, ci toată omenirea care zace de boala păcatului are să se facă bine. Biruința de la urmă este biruința binelui asupra răului, biruința luminii asupra întunericului, biruința vieții asupra morții. Binecuvântat să fie Marele nostru Dumnezeu, care va aduce împărăția binelui veșnic în toate locurile unde astăzi domnește răul. Amin. În versetul următor, urmărind desfășurarea acestei împrejurări din viața Domnului Isus, la versetul 13, ne spune evanghelistul Ioan, autorul acestei evanghelii, că Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihnea căpătată prin somn. Să nu citim, și nici să nu ascultăm niciodată cuvântul Domnului Iisus fără o pregătire serioasă prin rugăciune și printr-o golire, printr-o lepădare de sine adevărată, ca să nu fie zadarnică citirea sau chiar primejdioasă, de asemenea și ascultarea. Vedem că, de multe ori, ucenicii Domnului Iisus nu înțelegeau bine cuvintele lui și atunci credința care se năștea din aceste cuvinte nu era credința cea dreaptă. Ei credeau vorbește despre odihnea căpătată prin somn. Sau, cum ni se arată la Luca 24-21 despre cei doi ucenici în drum spre Emaus, spun ei, Noi trăgeam nădejde că el este acela care ne va izbăvi pe Israel. Sau, în altă parte, el le-a zis, Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți." Ucenicii au început să zică deci unii altora, Nu cumva a adus cineva să mănânce?" Iată deci cât de deosebit de realitate interpretau ei toate spusele Domnului Isus pentru că nu înțelegeau, pentru că nu erau goliți de ei înșiși, pentru că nu venise vremea încă să înțeleagă lucrurile prin Lumina Duhului Sfânt care a fost dat la cinzecime. Sau, în altă parte, spune Domnul Isus, luați seama și poziție vă de a luatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii însă gândeau unii în și ziceau, ne zice așa pentru că n-am luat pâini. Vedeți dumneavoastră, numai o înțelegere limpede a cuvântului lui Dumnezeu dă naștere la o credință dreaptă și numai o credință dreaptă te duce la mântuire și odihnă. Dacă nu înțelegem la prima citire sau auzire cuvântului lui Dumnezeu, să nu trecem mai departe la altceva, ci să stăruim înaintea Domnului în rugăciune ca să ne dea lumină limpede și El ne va asculta rugăciunea. Câte căi rătăcite... Și câte lucrări vrăjmașe adevărului s-au născut dintr-o înțelegere greșită a cuvântului lui Dumnezeu. Când nu știi precis adresa, nu porni pe cale, că pierzi timp, energie și pe tine însuți. Poți fi apoi o pricină de rătăcire și pentru alții. Dumnezeu va cere din mâna ta sufletele pe care le-ai rătăcit. Cuvântul lui Dumnezeu nu este greu de înțeles atunci când dorești din toată inima să l împlinești. Când nu dorești să-l asculți, atunci îl interpretezi. Toate rătăcirile și despărțirile între creștini s-au născut din interpretările cuvântului sfânt. Iar interpretările au venit atunci când s-au evit interesele. De îndată ce s-au evit interesele, eul omului s-a așezat pe tron în locul lui Dumnezeu. Nimeni nu se rătăcește citind cuvântul lui Dumnezeu, vrând să înțeleagă cum să fie mai smerit, mai răbdător în ispite și în încercări și să iubească mai fierbinte pe semeni. Dacă vei citi cuvântul lui Dumnezeu cu dorința aceasta ca să fii la fel ca Domnul Isus, smerit, liniștit, răbdător, plin de bunătate, n-ai să te rătăcești citind Scriptura. Nimeni nu se rătăcește când citește despre rugăciune și și-a timp mai mult să stea în fața Domnului. Nimeni nu se rătăcește când citește și înțelege că trebuie să umble după lucrurile de sus, să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Să nu ne fie teamă de cuvântul lui Dumnezeu, ci să-L cercetăm cu inimă curată și vom ajunge la adevăr. Să-l cercetăm așa după cum ne-a învățat și după cum ne-a îndrumat și scriitorul Ion Bria în cartea din care am amintit la început, căutând să înțelegem din cuvântul scris lucrarea, să cunoaștem opera și activitatea Domnului Isus Hristos, să ne conformăm viețile noastre cu viața Lui. Dacă noi vom citi cuvântul Lui Dumnezeu cu dorința aceasta, hotărât lucru, niciodată nu ne vom rătăci, căci Duhul lui Dumnezeu are misiunea să ia dintre ale lui Hristos și să ne descopere. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului I-135, Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru harul care ni l a dat să auzim aceste gânduri minunate, cât și dumneavoastră pentru timpul care v-ați luat să ne ascultați. Și acum, iubiți ascultători, în minutele care ne-au mai rămas, doresc să dau citire poeziei «Ești chemat», poezie care se adresează deopotrivă celor ce au primit deja mântuirea, să le aducă aminte la ce au fost chemați și să trăiască potrivit chemărilor, cât și celorlalți care n-au primit mântuirea prin pocăință și botez, să facă lucrul acesta cât mai grabnic. Ești chemat prin solul păcii să lași calea de păcat, să te întorci de la pierzare, de la iadul blestemat. n tu chemarea dulce a păstorului iubit, cum te îndeamnă să primești azi harul său nemărginit? Ești chemat la moștenire, la imense bogății, pregătite de împăratul numai pentru ai săi copii. Părăsește azi mocirla. Tu ești fiu de împărat. Dumnezeu te vrea cu slavă și cu nună la palat. Ești chemat la încorporare în oștirea celui sfânt. Furierul vrea să scrie numele-ți în legământ. Dumnezeu te vrea cu sine în alai de biruinți. Vină-n oastea glorioasă la un loc cu toți cei sfinți. Ești chemat la masă astăzi la ospățul regelui. Invitația e în sânge scrisă chiar de mâna Lui. Solii astăzi la răspânti dau de veste în lung și în lat. Masa este pregătită. Nu auzi? Ești invitat. Ești chemat la întâlnirea Sfinților în zori de zi, la lumina în care fața Domnului o vom privi. Vrei să fii și tu acolo? Crede astăzi în Isus și avea vei fericirea să ajungi în ceruri sus. Amin. Cu gândăței Iisus venit, al meu stuflet, Shi di roshi,